Двадцять дев'ять. Очевидна ноша. Три дати. В середині складеного лебедя було лише це. Одна з року Рисі, друга з року Бізона, третя з року Чапли. Всі роки були ще до її народження. Анастасія досить швидко здогадалася, що ці дати були важливі. Це була проста частина. Знали люди про справжні дати чи ні, та події, які вони знаменували, були частиною загальної навчальної програми з історії. Але з іншого боку, це були офіційні звіти. Затверджені. Нічого в історії не засвідчували особисто, а відомі події насправді були подіями, які дозволяли бути відомими. З часу посвячення в жниці Анастасія бачила, як, відчуваючи потребу в тому, цитадель жінців перешкоджала потоку інформації, визнаючи історію тим способом, який їй підходив. Можливо, і не фальсифікуючи події, бо саме Шторм відповідав за факти і цифри. Але цитадель жінців могла обирати, котрі факти подавати публіці. Але будь-яка селективно проігнорована інформація була незабута. Вона продовжувала існувати у відкритому доступі другорядного мозку. За часів свого навчання на жницю Сітра стала експерткою з ретельного дослідження другорядного мозку Шторму, коли намагалася знайти вбивцю з жінця Фаради. Алгоритми реєстраційної системи Шторму дуже нагадували людський мозок. Уся послідовність була поєднана. Картинки були організовані не за датою, часом чи навіть місцем. Щоб знайти жінця в манті кольорослонової кістки, який стояв у кутку, їй довелося проглянути фото людей в одязі кольорослонової кістки, які стояли в кутку всіх куточків світу, а далі загрузити це до інших елементів місця події. Конкретний тип вуличного ліхтаря, довжина тіней, звуки і запахи в повітрі, бо шторм каталогізував усі сенсорні дані. Це було наче знайти голку в копиці сена на планеті копиць із сіном. Щоб розібратися в тому, які параметри звузять майже безкінечне поле інформації, знадобилася ми нахідливості та натхнення. Зараз Анастасія мала навіть складніший виклик, бо тоді вона знала, що шукати, а тепер знала лише дати. Спершу вона проглянула все, що знала про загадані катастрофи. Тоді вона занурилася в другорядний мозок, щоб знайти первинні джерела інформації, котрі зручно прибрали з офіційних записів. Найважчою перешкодою була її власне відсутність терпіння. Вона вже відчувала, що відповіді там, але вони поховані під такою кількістю пластів, аж вона боялася, що ніколи їх не знайде. Виявляється, Анастасія з Джері з'явилася лише за кілька днів до місячного свята. Під час кожної повні Верховний клинок Танкаменін влаштовував величезну вечірку, що тривала 25 годин, бо 24 просто недостатньо. Там були всі можливі розваги, Орди професійних тусівників і найтки, котрі для запрошених гостей доставлялися з усіх куточків світу. «Вберися святково, але не одягай своєї жнецької мантії і залишайся поруч зі мною з одним чи двома тусівниками», – порадив їй танка. «Будеш звичайною частиною оточення». А Джері верховний клинок просто сказав, «Насолоджуйся, не виходячи за рамки». Анастасія навіть приходити не хотіла, боячись, що її впізнають, значно більше хотіла продовжити свій пошук у другорядному мозку – але Каменін наполягав. Тобі піде на користь перерва від нудних розкопок. Я дам тобі кольорову перуку, і ніхто навіть не здогадається. Спершу Анастасія думала, що було безвідповідально і відчайдушно пропонувати їй ховатися завдяки простенькому маскуванню, але оскільки останнє, чого будь-хто очікував, це поява на вечірці давно померлої жниці, тим більше якщо вона одягне неонову перуку, то навдивовижу вона ховалася у всіх перед очима. Урок для твого дослідження, сказав їй він. Те, що заховане у всіх перед очима, найскладніше знайти. Тенка був віртуозним господарем, який усіх особисто вітав і на всі біч роздавав імунітети. Все це було пригаломшливо і весело, але не до вподоби Анастасії. І верховний клинок помітив її осуд. «Я видаю з тобі самолюбним», – запитав у неї Тенка. «Жахливо гідонистичним верховним клинком». «Годард теж влаштовує такі вечірки», – зауважила вона. «Не такі». «І будинки він полюбляє розкішні». «Невже?» Тоді Тенка підманив її ближче, щоб вона змогла краще почути його посеред галасу. «Хочу, щоб ти поглянула на людей навколо і сказала, що бачиш. Якщо точніше, чого не бачиш?» Анастасія роззирнулася навколо. Люди у багаторівневому басейні, інші танцюють на балконах, усі в купальниках, яскравому одязі для вечірок. Тоді вона усвідомила. «Тут немає жінців?» «Жодного. Навіть македи з бабою». «Кожен гість – це член родини когось, кого я зібрав з останньої місячної повні. Я запрошую їх сюди, щоб відсвяткувати, а не оплакувати життя їхніх рідних, щоб їм надати річний імунітет. А коли святкування закінчиться і територію приберуть, я піду до своїх розкішних покоїв. Він показав на найбільше вікно в маєтку, а тоді підморгнув і підсунув палець праворуч, покажуєчи вже не на палець, а на невеличку хатинку краю території маєтку. «В сарай для інструментів?» Це не сарай для інструментів. Я там живу. Всі кімнати в палаці зарезервовані для шанованих гостей, як от ти. А також для менш шанованих гостей, яких необхідно вразити. А щодо мого сараю для інструментів, як ти його назвала, то це репліка дому, в якому я виріс. Мої батьки вірять у простоту, і вони, звісно ж, мали сина, який насолоджувався нескінченними ускладненнями. Але мені все одно до вподоби приємність простого житла. «Я певна, що вони вам пишаються», – сказала Анастасія. Я маю на увазі ваших батьків. Верховний клинок чмихнув, почувши таке. Навряд, сказав він. Вони довели простоту до екстремального рівня. Тепер вони тоністи, і я вже багато років з ними не спілкувався. Мені шкода. Ти чула, що в тоністів був пророк? Різко перевів тему Тенка. Він з'явився незабаром після твого глибоководного занурення. Вони стверджували, що Шторм продовжував із ним говорити. Тенка пригнічено захахутів від такої думки. Його, звісно ж, зібрали. Підійшов офіціант з тацією, з керветками, що були аж занадто великі, щоб бути справжніми, безперечно створені експериментальними фермами достатку шторму. Як і завжди, шторму все вдалося. Вони смакували навіть краще, ніж виглядали. «Як твої зусилля?» – поцікавився у неї тин каменін. «Якось», – сказала вона йому, – «але шторм не чітко поєднує речі. Я завантажую зображення колонії на Марсі, а він показує мені дитячі малюнки місяця». «Звіт новин про орбітальну станцію «Нова Надія» приводить мене до обіднього замовлення в Стамбулі жінцем, про якого я навіть не чула. Якийсь там Данте». «Аліг'єрі?» – мовив Тенка. «Так, точно. Ви його знаєте?» «Я знаю про нього. Здається, він з Євроскандії. Він давно помер. Самозібрався десь 50 чи 60 років тому». «Те саме з будь-якою знаєдиною ниточкою. Жодне немає сенсу». Срібний в кролічу нору», – порадив Тенка. Бо в деяких із них і справді можуть бути кролики. Я все одно не розумію, чому ви просто не розповісте мені, що я шукаю. Тенка зітхнув і нахилився ближче, щоб прошепотіти. Наявна в нас інформація надійшла від іншої жниці, перш ніж вона саме зібралася. Гадаю, що це очищення її совісті. А окрім цього, в нас немає жодних справжніх доказів, а наші коперсання в другорядному мозку виявилися безплідні. Нам перешкоджало те, що ми знаємо, що шукаємо. «Доки хтось шукає чоловіка в синьому капелюсі, інше цілком може не помітити жінку в синій поруці». Він легенько підкинув один із її неонових локонів. Хоча це здавалося нелогічним, але вона мала визнати, що це мало сенс. Хіба ж вона не бачила, як Тонка щодня йде до сараю з інструментами. Але її власні припущення так і не дозволили їй здогадатися про причину. Вона пригадала відео з ери смертності, яке колись показував її класу вчитель. Завдання полягало в тому, щоб порахувати, скільки разів м'яча перекинуло між членами команди, які бігали на екрані. Вона підрахувала правильно, як і більшість її однокласників. Але ніхто, взагалі ніхто не помітив чоловіка в костюмі ведмедя, який танцював просто посеред місця дії. Інколи знайти, очевидно, означає не мати очікувань. Наступного ранку в неї трапився прорив, і вона побігла до котеджу Тенки, щоб дати йому знати, що знайшла. В нього був такий скромний будинок, що схвалив би навіть жениць Фарадей. Вона заскочила Тенку посеред розмови. Просто перед ним стояло ще двоє людей, що були на то раді там бути. Не просто не раді, а навіть нещасні. «Заходь, подруга», – побачивши Анастасію, сказав Тенка. «Ви знаєте, хто це?» – запитав він у двох інших гостей. «Ні, ваша світлосте», – мовили вони. «Це моя флористка», – сказав їм він. «Вона наповнює палац і мій дім найліпшими букетами». Тоді він сфокусував свою увагу на більш нервовому з двох присутніх. Чоловік, якому, здається, було під сорок, можливо, вже готовий вийти на нову фінішну пряму. «Розкажіть мені про свою душнішу мрію», – провадив верховний клинок. «Що ви хочете зробити понад усе на світі, але ще не зробили?» Чоловік завагався. «Не стримуйтеся», – підбурював Тинкаменін. «Не соромтеся. Розкажіть мені свою мрію у всій своїй красі». «Я... я хочу поплавати на яхті». Він говорив, наче маленький хлопчик у тата на кулінах. «Я хочу піти в навколосвітню подорож на яхті». «Дуже добре», – сказав верховний клинок, плеснувши в долоні, наче це було вже домовлено. «Завтра підемо купувати вітрильну яхту. За мій рахунок». «Ваша світлосте?» – недовірливо сказав чоловік. «У вас буде ваша мрія, пане, продовж шести місяців, а тоді ви повернетеся і розповісте мені про неї. А потім я вас зберу». Чоловік просто шаленів від радості. Незважаючи на те, що йому щойно сказали, що його зберуть, він був максимально щасливий «Дякую, ваше світлосте, дякую!» Коли він пішов до верховного кланка, повернувся інший чоловік Трохи молодший і не такий наляканий, як раніше «А як щодо мене? Мою мрію ви хочете почути?» «Мій друже, життя часто може бути жорстоке і нечесне Смерть так само!» Тен каменін швидко змахнув рукою Анастасія навіть не помітила леза, але чоловік вже за мить був на підлозі, хапаючись за шию, востаннє вдихаючи. Його зібрали. «Я особисто повідомлю його родині», – сказав Анастасія Тенкаменін. «Їх запросять на наступне місячне святкування». Анастасію такий хід подій здивував, але не шокував. Кожен жнець мав знайти власний спосіб збирання. Втілення мрії однієї випадкової людини, але відмова іншої у тому ж, було не менш резонним методом, ніж будь-який інший. Вона бачила хороших жінців, які вчиняли значно гірше. З іншої кімнати зайшла команда прибиральників. Аттенка вивів Анастасію на патіо, де накрили сніданок. «А ти знала, що стала моїм натхненням?» – сказав їй він. «Я?» «Ну, взірцем для наслідування. Насправді дозволяти людям обирати їх власний приклад збирання і заздалегідь їх попереджати – нечувано, але геніально. Серед жінців не вистачає такого співчуття. Ми всі турбуємося про ефективність. «Думаємо про виконання роботи. Після твоєї смерті на ендурі, щоб ушанувати тебе, я вирішив змінити свій стиль збирання. Я дозволю половині своїх зібраних спершу втілити свою мрію». «Чому лише половині?» «Бо якщо ми справді хочемо наслідувати смерть, яка існувала раніше, то маємо бути примхливими і мінливими. Її можна лише трохи прикрашати». Тенка наповнив тарілку яйцями та смаженими полотанами і поставив її перед Анастасією, перш ніж зробити теж для себе. «Як дивно», – подумала Анастасія, – «що смерть стала для нас, женців, такою звичною, що ми можемо відібрати життя вже наступною миті снідати». Тенка відкусив шматок вафлі з маніоки, жуючи під час розмови. «Ти ж нікого тут не забирала після появи тут? Це зрозуміло, враховуючи обставини, але ж, напевне, дуже хочеться». Вона розуміла, що він мав на увазі. Лише жінці нового порядку справді насолоджувалися самим актом збирання – а решта відчуває не чітку, але наполегливу потребу, якщо занадто довго цього не робити. Анастасія не могла заперечувати, що теж почала це відчувати. Вона уявляла, що це взагалі був єдиний спосіб, завдяки якому можна було звикнути бути жінцем. «Те, що я роблю в другорядному мозку, значно важливіше, ніж збирання», – сказала вона йому. «Я гадаю, я дещо знайшла». Вона розповіла йому про свою знахідку. Ім'я – Карлсон Луск. Не зовсім основна жила, але початкова точка. Він зареєстрований, як вцілілий, але після тієї дати немає жодних записів про його життя. Це, звісно ж, може бути помилка, і він насправді помер зрештою. Тенка широко сміхнувся. «Шторм не робить помилок», – нагадав їй він. «Це гарна зачіпка. Продовжуй копати». Він подивився на її тарілку, а тоді зачерпнув на неї ще щеплатанів, наче стривожений батько, якого турбує недостатнє харчування його дитини. «Ми б хотіли, щоб ти почала вести прямі ефіри», – сказав їй він. Замість того, щоб ми офіційно розповіли світу про твоє повернення, ми гадаємо, що це краще зробити тобі. Жниця Анастасія її власними словами. З мене поганенька артистка, сказала вона йому і пригадала свою жахливу гру в п'єсі Юлії Цезар. Вона була на сцені лише, щоб зібрати головного актора відповідно до його бажання, але все одно мусила зіграти свою роль. Вона була жахливою римською сенаторкою, крім частини, з завданням удару. «Ти висловлювала свою думку і бажання перед верховними згубниками, коли наводила свої докази?» – запитав Тенка. «Так», – визнала Анастасія. «І твій друг, жнець Пусуело, каже мені, що, незважаючи на те, у що вірив світ, ти переконала їх зробити жницю керів верховної клинкиньої Медмерики». При згадці про жницю керів Анастасія Момихіць скривилася. «Так, переконала». «Ну, якщо ти можеш стояти перед сімома кріслами обговорення і відстоювати справу перед найбільш лячною елегією жінців у світі, то, гадай, ти впораєшся із ефірами». Того дня Тен вивів вивіз її за межі маєтку, щоб показати місто, яким він так пишався. Порт Ремемберенс був метушливий і сповнений життя, але Верховний Клинок не хотів, щоб вона полишила їхнє авто. «Святкування – це одна річ, контрольоване середовище». Але там неможливо передбачити, хто може тебе побачити і впізнати, – сказав він. Але виявилося, що існувала ще одна причина, з якої він не хотів, щоб вона покидала їхнє авто. Коли вони почали наближатися до центру міста, їм стали траплятися тоністи. Спершу лише кілька, а вже незабаром ті почали збиратися з обох боків дороги, витріщаючись на машину верховного клинка. Анастасія мала змішані почуття з приводу тоністів. Менш екстремальні з них були нормальні, дружні і часто добрі, хоча й трохи недокучливі в насаджуванні своїх переконань. Однак деякі були просто нестерпними, швидкими до суджень, нетерпимими, протилежністю того, чим обіцяли бути тоністи. Ще існували сибілянти, після погляду на яких фанатики видавалися пасивними. Саме цей вид тоністів вкоренився в регіоні Тенкаменіна. Відколи зібрали дзвона, ці відкольницькі групи почали ставати дедалі екстремальнішими розповів їй Тин і Іначе на підтвердження його слів, коли їх вже чимало зібралося біля дороги, вони почали жбурляти каміння. Анастасія зойкнула, коли перший камінь потрапив у авто, але Тин залишався незворушним «Не хвилюйся, вони не завдають жодної шкоди, і це їм відомо. Шкода, що ти маєш це бачити». Ще один камінь влетів у лобове скло, розколовся надвоє і відлетів у бік. Тоді нападники припинили жбурляти каміння і почали інтонувати – відтворюючи монотонне безслівне завивання. Але це відрізнялося від інших мелодій тоністів, які вона чула. Тенгаменін наказав автівці увімкнути музику, але навіть попри це вона не цілком їх перекривала. «Вся ця секта взяла обідницю мовчання», – не приховуючи своєї огиди, розповів їй Тенгаменін. «Жодних слів, лише цей триклятий огидний звук. Шторм завжди був проти знекровлення, але коли шторм замовк, ці тоністи вирішили, що можуть чинити, як заманеться». Саме тому їх завивання навіть гірше, ніж зазвичай. Знекровлення? Пробач, я думав, ти зрозуміла. Вони відрізають собі язики. Джері не запросила на тур порт Ремембередзом. Доки екіпаж Спенса насолоджувався вільним часом, Джері залишався в маєтку Тенкаменіна, наглядаючи за Анастасією, щоб точно знати, що з нею гарно поводяться і бережуть. Джері не був притаманний егоїзм, і капітан завжди ставив на перше місце екіпаж Спенса. Бажання наглядати за Анастасією виходило за межі капітанських обов'язків. Танкоменін був легковажним. Так, він забезпечував Анастасію охороною, але чи перевірили його персонал? І той факт, що він фактично хизувався присутністю Анастасії на місячному святкуванні, змусив Джері задуматися, чи мав верховний клинок хоч дещицю здорового глузду. Джері не довіряв чоловікові і знав, що це було взаємно. А тоді був після обідній інцидент Анастасії з Сибіляндами в Порт-Ремембранзі. Після повернення Анастасія перейшла обговорити це з Джері, бо не могла тримати це в собі. «Мене ніби щодня б'є по голові те, як змінився світ за час моєї відсутності в ньому», – сказала Анастасія. «Світ переживав і гірше», – була відповідь Джері, доки жниця безупинно крокувала покоями. «Ми пережили еру смертності, що може бути гірше за ті жахи? Але вона була не втішна». «Так, але без великих згубників цитаделі жінців практично одна з одною воюють, наче знову розпочалися яросмертності. Куди ми котимося?» «До зрушення», – прозаїчно відказав Джеррі. «Гори створюються завдяки зрушенню. Я точно знаю, що на той момент це виглядає не дуже гарно. Це лише її розсердило». «Як ти можеш залишатися таким спокійним у такій ситуації?» А тен ще гірший. Він просто сприймає все, наче це не наче це швидко плине злива, а не ураган, що все знищить. Чому всі такі сліпі?» Джеррі зіткнувши, поклав руку Анастасії на плече, змушуючи її зупинитися. «Саме тому я тут і треба», – подумалася Джеррі, щоб бути другим голосом у її голові, сперечаючись із тим, що панікує. «В кожній катастрофі є можливість. Коли тоне корабель, я радію, бо знаю, що між уламками завжди є скарби». Поглянь на мою знахідку на дні океану. Ми знайшли тебе. І 400 тисяч женських діамантів, зауважила Анастасія. Я про те, що тобі варто ставитися до цього, як до врятувальної операції. Під час проведення рятувальних робіт, перше, що ми робимо, перш ніж почати діяти, це обережно оцінюємо ситуацію. То мені просто треба сидіти і дивитися? Спостерігати, дізнатися все, що можливо. А тоді, коли почнеш діяти, то діятимеш рішуче. І я знаю... Коли прийде час, ти таки діятимеш. Верховний клинок Тенкаменін наполягав на щоденних формальних вечерях. Там мали бути женці з його почту, а також шановані гості, а з часу появи Анастасії та Джері, Тенкаменін переконався, щоб інших гостей не було. Одна справа – влаштувати вечірку для місцевих, а інша – публічно виставити жницю Анастасію для допитливих поглядів за столом. До приходу Джері того вечора Анастасія була вже там, разом з Верховним Клинком і жінцями Бабою та Македою. Власне, Верховний Клинок заливався сміхом з чиїхось слів, чи що ймовірніше зі своїх. Анастасії чоловік подобався, та Джері він не докучав ще після першого дня. «Ти у першу страву», – сказав той Джері. «Для тебе супа не залишилося. Джері ців поруч із Анастасією. «Я виживу». «Правила цього дому вимагають вчасно приходити на вечерю», – нагадав Тенкаменін. «Це питання звичайної вічливості». «Це перше запізнення Джері», – приєдналася Анастасія. «Тобі не варто мене захищати», – усміхнувся він, а тоді повернувся до Верховного Клинка. «Мене інформували з приводу рятувальної операції «Ендури». Вони знайшли зал ради. Крісло обговорення великих згубників надсилають до їх відповідних континентів, щоб перетворити на монументи». Гадаю, це було трохи важливіше за суп. Танкоменін не відповів, але за п'ять хвилин під час подачі основної страви знову штрикнув Джері. «Скажіть мені, Джеріко, як ваш екіпаж почувається за відсутності капітана?» Джері на це не купився. «Вони проводять відпустку у вашому місті і вдячні за це. Розумію. А як ви знаєте, що вони десь не укладають угоди без вас? Угоди, котрі можуть скомпрометувати нашу дорогу панянку з глибин» казав він, вживаючи своє останнє прізвисько для Анастасії. «Ваше свідлосте, не варто зводити наклепи на мій екіпаж», – відказав Джері. «Вони цілком мені вірні. А ви можете те саме сказати про людей, ми оточуєте себе?» Це неяби як роздратувало Верховного Клинка. Але він не захищав свій почат. Натомість він змінив тему. «Чого б ви хотіли від життя, капітане Собереніс?» «Це широке запитання. Тоді дозвольте мені перефразувати». «Розкажіть мені про свою найбільшу мрію, Джеріко. Що б ви хотіли зробити понад усе на світі, але ще не зробили?» Анастасія раптом так сильно кинула свої столові прибори, що вони надщербили її тарілку і підвелася на ноги. «Пробачте, щось зник апетит», – сказала вона, а тоді скупила Джері за руку. «І твій теж». І вона побігла з кімнати, не залишаючи Джері вибору, окрім як іти з нею, якщо хотілося зберегти руку. Позаду них Тенкаменін аж вибухнув сміхом. «Це був жарт, Анастасія! Ти ж знаєш, що я полюбляю гратися!» Вона повернулася на достатньо довгу мить, щоб люто на нього ззеркнути. «Ви не перевершений віслюк, ваше світлосте!» Що розсмішило його ще більше. Джері не був цілком певен, у чому саме полягав внутрішній жарт, доки вони не зайшли в кімнату Анастасії, вона не зачинила за ними двері. «Саме це він каже людям, яких збирається зібрати!» – розповіла вона. «Ого!» – мовив Джері. Він зробив це, щоб тебе роздраконити, йому це вдалося. Верховний клинок насолоджується маніпулюванням людьми і знає твої слабкі місця. Невже ти навіть трішки не турбуєшся, що він справді може це зробити? Ні, бо хай як він це полюбляє з тобою гратися, але він не хоче налаштувати тебе проти себе. Він знає, що якщо збере мене, то стане твоїм ворогом. Анастасія простягнула вперед руку ту, що була з перснем. Це був не її старий перстень. Той жнець посуела викинув у воду, коли вони її знайшли, оскільки за ним її можна було відслідкувати, якби насправді існували женці, які розумілися у власних технологіях. Посуела дав їй нового персня з-поміж діамантів зі сховища. Поцілуй його, сказала Джері Анастасія. Про всяк випадок. Тож Джеррі взяв її руку і поцілував, навмисне уникаючи, персня. Анастасія рефлекторно висмикнула руку. Я мала на увазі перстення на руку. Вона знову її простягнула. Цього разу роби все правильно. Я обираю цього не робити, усміхнувся Джеррі. Якщо я надам тобі імунітет, то впродовж року ніхто не зможе тебе зібрати. Зроби це. Але Джері було не переконати. А коли Анастасія з нерозумінням глянула на друга, Джері мовив. Після знаходження сховища реліквії майбуттів, посуяло запропонував мені імунітет. Але йому теж було відмовлено. Чому? Яка для цього може бути причина? Бо я не хочу комусь завинити. Навіть тобі. Почувши це, вона відвернулася і підійшла до вікна, визираючи назовні. «У світі існують речі, про які я не хочу знати. Але я маю про них знати. Я маю знати все можливе». Тоді вона повернулася до Джері. «Чи відомо щось про Романа?» Можна було б сказати, що новин нема, але Джері не хотілося брехати Анастасії. Вони занадто одне одному довіряли, щоб поставити це під загрозу. По хвилині мовчання Джері Анастасія не витримала. «Я знаю, що Тенкаменін не дозволить, щоб до мене дійшли тут хоч якісь новини щодо нього, але ти спілкуєшся зі своїм екіпажем. Вони ж мають щось знати». Джеррі важко зітхнув. «Так, є новини, але я не можу ними поділитися, скільки б ти мене не просила». На її обличчі відобразилася прогресія емоцій. За кілька секунд у її очах промайнули всі стадії горя. Заперечення, злість, торг, сум і, нарешті, рішення перейти до прийняття. «Ти не розповіси мені, бо я нічого не можу вдіяти». Сказала вона, очікуючи озвучення Джері причин. І це відволікатиме мене від того, що я маю зробити. Ти мене за це ненавидиш? Я б могла просто назло сказати, що так, але ні, Джері. Я тебе не ненавиджу. Але ти можеш принаймні сказати мені, чи він ще живий? Так, він ще живий. Сподіваюся, це тебе втішить. А чи буде він живий завтра? Запитала вона. Про завтра, здається, не може бути певен навіть шторм. Давай обмежимся сегодня.